פרק כד. ידבר צב את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוח את העדות באוהל מועד, עולם לדורותיכם. על המנורה הטהורה יערוך את ולקחת סולת ואפית אותה, שתם עשרה חללות ששני עשרונים יהיה חלה האחת. ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת, על השולחן הטהור לפני ה', ונתת על ה' מערכת לבונה, זכה, והייתה ללחם לאזכרה איש של ביום השבת, ביום השבת יערכנו לפני אדוני תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו, ואכלוהו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לו מאישי אדוני חוק עולם. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, ויינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. וייקוב בין האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית, בת דברי למטה דן, ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. וידבר אדוני אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש איש, כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו, ונוקב שם אדוני מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר, כאזרח, בנוקבו שם יומת. ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה ישלם מנה, נפש תחת נפש. ואיש כי יתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם, כגר, כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקללת מחוץ למחנה, וירגמו אותו אוון, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה.